Уляна нейтрально висловившись про погоду, зайнялась м'ясом, а Кремнієвий закляк за її спиною, не знаючи, з чого почати. З глибини послужливої пам'яті виринали спогади про численні схожі моменти, коли вона хазяйнувала, а він тупцював поряд, вигадуючи привід залишитись. Історія повторювалась, і Володя усвідомив, що Уляна сиділа в ньому як скалка. Через неї не складалось його особисте життя, і тепер треба було щось вирішувати. Або повертатись до старого, перевіреного кохання, або безжально витягати ту скіпку. Улю, як ти «Жила ці роки?» Тривіально розпочав він, стримуючи бажання задати конкретніші запитання. «Як?» – вона ледь знизала плечима. «Як усі. П'ять років училась. Два роки відпрацювала психологом у приватній школі. Потім повернулась додому. А зараз чим займаєшся?» «Феншуй». Вона всміхнулася краєчками губ. «У тебе, Володі, двері в хату просто жахливі. Та ще й смітник біля входу. Що це таке? Якісь кістки треба прибрати, бо інакше доведе до лиха. Щонайменше повний застій у всіх сферах життя». «Добре», – легко погодився він, – навіть не поцікавившись, що вона таке верзе. А як із особистим складалося? Заміж виходила? Ні, зізналась вона спритно, настромлюючи великі рожеві шматки на шампура. А чому? Не було бажання. Богдана чекала. Випалив він і пошкодував Раніше, ніж вона рвучко обернулась, покинувши м'ясо. Її розгубленість виказувало лише тріпотійнє вій. «Про що це ти?» Поправляючи зачіску, бездоганно природно здивувалась вона. «Про твою давню закоханість. Чи, може, не таку давню тебе розіграли?» Уляна дмухнула на змерзлі руки і знову взялася за м'ясо. Не думаю, Володя планував геть іншу бесіду, але зупинитись було вже несила. Не розумію, як я тоді цього не помічав, ще й вважав, що знаю тебе як самого себе. Навіть учора називав справжньою, може, Час поговорити відверто? Я відверто здивована тим, що ти кажеш. Знову розвернувшись, вона спокійно зробила наголос на відверто, що Крем'євий засумнівався, ніби Микола сказав йому правду. Здається, між нами завжди була довіра, тому тепер ти мене дивуєш. «Довіра? Добре», – він вирішив перевірити одночасно два припущення. «Тоді скажи мені, хто знає про те, що ми виробляли, і звідки він про це довідався?» Улянине обличчя ледь помітно здригнулося. «Це не просто собі запитання, так? За ними хтось ховається». Володя, що ти від мене хочеш? – Правди? – він знов сказав зовсім не те, що збирався. – Хочу знати, чому ти мене покинула. Тоді? І чи маю я шанс тепер? – Шанс? – Уляна розсміялась, але без знущання. Останнім часом всі про нього просять. Знати б? Хто роздає ці шанси, попросила б один для Тоні. У її голосі забранів сум. А хто ще просив шанс? Цей рудий, не в змозі опанувати ревнощі, Кремнієвий навіть не висловив увічливого співчуття. Знаєш, Улю, ти тільки не подумай, що я тебе намовляю, чи що я... Упереджений, але цей молодик небезпечний. Я це відчуваю, а в мене, повір, є досвід. Він тільки здається слабким і безпорадним, а насправді спроможний на будь-що. В ньому є якась прихована агресія, якась шалена ненависть. Ні, я не перебільшую, він не такий простий, як здається. Уляна втомлено втерла руки полотняною серветкою і, пригладивши волосся, тихо, але пристрасно мовила. Послухай, у мене загинула єдина сестра, молода дівчина, який би жити й жити. І я стерчу в Києві тільки тому, що боюсь їхати додому. Боюсь, Розповісти батькам про те, що сталося, боюсь поглянути їм у вічі. Боюсь, розумієш? У неї покотились сльози, і кремнієвого охопив сором. Відчуття майже невідоме йому останніми роками. Пробач, Олю, я щось не те говорю. Я не хотів зробити тобі боляче. Я просто хотів бути тобі другом. Він пригорнув її і почав гладити коротке густе волосся, відчуваючи, як Оляна судомно притислась до нього. Я знаю, Володю, знаю. Мені тепер саме друг і потрібен. Кремнієвий затамував дихання. Вона більше не тікала і не ховалась. І не мало значення, кого вона любила колись і з ким приїхали тепер. Родий Павло вже не викликав ревнощів, бо не міг зайняти місце друга, якого їй не вистачало. Доки готувалося м'ясо, вони так і стояли, прикриваючи обличчя від принизливого вітру і гріючи один одному руки. Володя не наважувався вдруге спитати, чому вона тоді покинула його, бо маючи досвід подружнього життя, знав, що не варто ворушити минуле, коли вже поставлена остання крапка.